U salatu u salamu ala Rasulëa Muhammed, u ala ahlihi, u ashabihi, u men tëbihahum bi ihsan ila jom i din. Allahum fillim e shte falenrojmë dhe vetëm për ti ndim dhe falje kërkojmë. Lusim zotë në madnuar që lavdatët dhe bekimet të jenë bi Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, bi familën e ti shokët dhe të gjithë ata që jenë diekin këtë rukë dherin ditë në fund të kësa i bote. Që ku e stëndëruar, maljani që në fillim të këti emisionit ju përshëndesë,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 sikurse që ndërmon puna me syrën dhe me veshin. Syre është një organ që përmes të i shohim, por e duhet të ketë dritë për të parë. Sa ka njerë që janë të verbër, apo por sy kanë, do ku mungon syre. Për shkakui verbërisë është se u mungon drita syrit. Sa ka njerë që janë të shordër, nuk dëgjojnë, por ata vesh kanë, pse nuk dëgjojnë? Problemi është se drita e dëgjimit u mungën. Andaj edhe njerëzit, mund të kënë arsujë, mund të kënë logik, mund të kënë të shëndosh mentalisht, por në qovë se nuk janë të ndryquvar me dritën e shpaljes, me dritën e uzimit të Allahot, atëherë, shpeshë herë, kërësujë dhe kërë logik mund të keqëpërdoret, mund që mështë të i shërben njeriut përqillimin që ja dhe Zotë i manuar. Andaj, njeriut i kuptën gjërat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 me shpallin e Allah të mëdruar. Por ka shpesher situata dhe ka raset të shumëta kur njerëzit fat ketësisht nuk e përdur në rësujën dhe nuk janë të ndryquuar me dritin e shpalljes atere me qfar udheqen atere me qfar tentuin të ndryquen me bestytni të shumëta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 bine bestytni. Andaj mund të thime se bestytnia është një gjendje edhe përsa e është tërsive primesh, pa dyshim. Po në raport me njeriut është një gjendje ku njeriut e hum mundësin për të përdorur logikën dhe arsyn e ti në raport me shpaljen dhe bie viktime zakoneve dhe adeteve të përhapura në shësheri. E që janë të shumë ta. Andaj,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 Gjatë, gjatë përfitimin nga begatit shumë ta gjemë se njerësit i shoqërojnë këto begati apo e manifestojnë gzimin e tynë me arritën e këtër e begative për mes shumë bestutinje fatketsisht. Dhe gjithashtu të të bestutinji janë prezente edhe në rastet të vështërstive dhe sprove. Sa ka bestutinit në lidra me vdekjen, me të vdekurin, ma dhje me smundjen, ma dhje me fatkesit e lojlojshme,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 Dhe Islami e lufton shumë për besotninë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që nga dita e parë që erdhi, që nga dita e parë kur shpalosi misionin para popullit i dhe para botës mbarë, filloi që këta njerëz të ftoj çe të vijë këndurg besotnia. Qëse besotnia është sinonim i injorancës. Besotnia është sinonim i i padituris. Prandaj Cili ishte ajeti i parë që i zbiti Muhammedi sallallahu alaihi sallam? Ishte ikra. Bismi Rabbi kelledhi khaliq. Zoti i tha, ledza, ledza, nga se ti krije se vetme që Allahu Gjelle Walla ka privilegjuar dhe ka begatuar me mundësin e ledzimit dhe mësimit dhe sudimit. Në taj mos, mos e privo vetën tëndë nga ledzimit dhe nga mësimit, ledza.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 nuk ka kriter fetar që mund të verifikaj apo që mund të legjitimaj dhe një besutni. Ma dje, edhe nëndetër, asë në djetër, një, një kriter shkencur, asë në një limi shkencur, nuk mund e që ta përnë një besutni. Qenë të shumë ta. Prandaj, për shambu, njerëzit thonë se natën e marte nuk bënd të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 sot njerëzit tash me lehtësi gëllëtitin besty njët tjilë. Dhe pse e fatkecisht të, të njëtit? Sikur, si përmada me herët, mund t'jën shkulluar, mund t'jën të avancuar intelektualisht, mund t'jën njerëzit që ndoshta nuk kanë ti t'jë shkencur, për me gjithat, janë njerëzit të pjekur, njerëzit të menqur, njerëzit që kuptu njëra. E që nuk kanë pasë mësini të shpëtojnë këture besutnive. E mësë te përme, fatë kësirë të besutni, përhapënë në mesin e gjinis fëmërorët, e gratë. Sa so, ka gjëra që kur vdes dikosh duhet bët kja, duhet bët aja, ta bëjmë këtë, ta bëjmë atë, jo se bëjmë mirë këtë, subhalën nga njëre, besutnit tida nuk elojnë rahat famine e të vdikurit asë ta, asë Ta shprehmë marrësin si duhet për këtë dekadë. Do ku prekupuar me gjithë ato bestytni që vërshojnë ditën e ditës se çfarë duhet të bëjnë. Një grua vjen thotë duhet të kthehet nga kjo anë, se ato duhet të bër kët. Aja thotë duhet të bër kët e kështu marrën veprime që nisi musliman duhet të largohemi prej tyre. A do ju nuk duhet që të las për një bestytni të caktuar ose ose ti numroj ato, gazetojnë të shumë të shkundruar. Nuk kemë mundsi gjithë sa ti numroj të shumë ta Fa të kecështë, mundë që në një familje, 5 antarëshë, apo të kemi bestytni, në më rikishtë shumë. Një familje 5 antarëshë, mundë që në te, të, të, të, të qarkullojnë në mi 50 bestytni. Në <gjë> të të tëtë, 10 bestytni për kokë banori, parë nësa bestytni në këtu. Sa so, legjenda, sa so pralla,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 Sikur se, ka thënë pegamberi sërë Allahu a.s. Mën allëka të mimëten, fela e temë më Allahu lehë, kush lidh një hajmalijë, hajmalijëja është pa dëshimë, një, një, një, një, një bërim i zëmt i besët njëve, kush lidh hajmalijë, par të ju plëcuar në ndëshirë, zotë i mosja plëcuar këtë dëshirë. Kushtë të thaë Muhammedi sërë Allahu a.s.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 që kishte problem me kultivimin e lakrave dhe për çdo kuk lakre ka shkuaj Himali çt bën më të mira. Çfarë logjikë që çfarë arsyes që çfarë fejosh kjo? Dhe kur ishte zgjuar mëngjes, Mini kishte kafshuar të gjitha lakrat që ti kishte bërë të papurdhura, si kishte kryer punën Himalia si duhet. Ato duhet kanë komendiment kan, kan të caktuar që pengojnë afrimin e mëive ose ose insektëve të tira ose ose ose, ose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 ajo që ti e di se është e keqe po të bën me qesh. Kjo është fatkeqësia më e madhe. Ti e di se është kaq e shëmtuar, megjithatë nuk mund të përmban nga të qesurit. A dhe fatkeqësisht a nuk ka turp në familjet e muslimanëve të çarkullojmë besninë të tilla? Fashë thëm kur do t'i thëmi fyes Allahu azxhalta kuptojmë drejt? Ta kuptojmë si duat. Prandaj pa shkak të përhapës ignorancës mos njuhës e fesë. Ma dje, e të njuhës si përfacurët e fesë. Njerëzit, trokasi në shpeshe në dyërt e kujtë. Faltorëve, magjistarëve, matrapazëve të, të ndryshëm. Besutnje me modhe, absurditeti me i madhë, është që njeriu ti beso një faltori. Se ajkin se po i të regon për të ardhmen. Edhe këtë për mes shka,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 Të ndriçuohemi me shpalla, të ndihmohemi me shkencë, që të ecim përpara. Asë Islami nuk ka gjë besotni, tek fjetë të tjerë fatkeqësir të çarkullojnë shumë besotë. Dhe ato legjitimuan, pse nuk kanë alternativë, ose e kuptosh më nuk kanë msim, ndoshta plocues, nuk kanë msim të duhur. Por neve nuk na duan. Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem ka mëshuar për çdo gjë.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 fjetin dërtohet me fjalën lezo msa studio mos le të manipulosh mos le atë të, të, të dezinformosh të keq informohesh pse në fin si duhet kështu Muhamedi sallallahu alejhi dhe sallam arabët gani popull ku ku më të vërtet mbjetonin mbjetonin në bretnore besutnit çka po them për mrekullim mbjetonin besutnit nga se tër jetë një kështë në bestytni, nga kjo jetë, nga kjo, nga kjo bërlak bestytni ish, i bërti Muhammedi sër Allah, e sërim shekon dhe uar, me të vërtet, në një shoqërit të ngritur, në një shoqërit të pasër, në një shoqërit të arsyshme, ku nuk kështë në vend më bestytnit. Diri ku kështë arrit bestytnijat e karabat e hershëm? Diri në atë masë,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 وإذا المأودة سئلت بأي ذنب قتلت ذاك الورروسورا vajza e vorrosur për se gjallë të pyetet da pyet neve me çfarë mkatit për çfarë krimi më keni vorrosur pse a nuk pata edhe një drejtjetaj sikurse do t'i pyesin shumë gra dhe shumë burra baballarë Shumë prindër, fëmijet e abortuar, fëmijet e vrarë, fatkecësht, do të pytën, po, po, do të pytën këta prind, që sot po i vrajnë, po i mbysin, për ashtu jetë banale, të ullëta, do të pytën dhe në gjykimit, pse me këni vra? Pse? Këse kjo është, kjo është të meri shëqërisë, Ndaj që ku nëruar, një duhet që të nëriqohem me dritën në e shëriatit, me dritën dhe uzimin e Mohamedi s.a.w. e që me këtë dritë të ecim për para, ti flakim bestytnit, ti flakim gjërët e pacjena, mi afë më frikë për i di shkafe që s'ka levoj më frikësu, ka se fatë këtë sishtë, edhe fëmija poritin këtë frikë, tu të, të pikësoj, tu të, të pjazoj, të të pjazohj, s'na ka me të rogudzimi për kur gjë më ato, tu t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 Nërgonin këton nga vetit e juaja. Kështë të, Allah është e pak uptim. është e pak uptim. Pëse në gjyre e kalëtët me të mërujtë? Pëse e kuqe ju? Kështë e ka vratu këtë? Pëse në kuqëpan me konë e bardhë? E, bardh? e zezë? Pëse? Pëse bash e kalëtët? Kështë e shpiku këtë kalëtët? Pëse potkoni i kalëtët tjetë simbol i lëmëturisë? kët simbol i i i i i i i i mbarcis kët simbol i i i i për çdes pse pse po të keni kët simbol i ruajtjes nga fat këtë pse kush e pruni kët njëra njërin pat pyet ho xha kam mundsi po të keni ëh një rruajt e, e kam ndos ëh në në balinën e, e, e makinës të ti, i përparan, kera ka vendusë. Dhe shpesën dhe se këja ruan nga fatkecit, nga aksidentit, ndeshtë i ndryshme. Tha shavla, kalli 4 i 4 rëzohet, ti me një përdo më rrujt? Se pa mund shme... Kalli 4 i kallën do në më rëzohet, më rëshitë, përse se ruan kallin? Nuk është qështja me potkaj, nuk është qështja me, me... me... me... me... me... shiten, shëa shits, kët, uh, Shqic ambulant mobil në për rrug. Apo, shesim e të madhe. Qovë fun për të konit, qovë sëjtë kaltërt, në formatë ndryshme. Nërko një këto. Këto e më besët një këto. Këto nuk, s'ka kur fërbaza për të gjëra. Ka se vallë me këtë ja, janë zimë viti tjetën. Ajë thujë kështot, kyë thujë kështot. Njaftë, të gjethlit heshtin. Askus mës të fletë më,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 le tjetë ku është i vetëm për të te kaluë këtë krizë, se ashtë e vërtet që fetarisht është kështu. Kaqë. Në qovë se ashtë, atëherë a thuj, une për mëme nuk pa e kuptoj, për e kuptoj më avon. Në qovë se përshemë, në soherë ne nuk i kuptojmë formullet e caktuara të matematikës apo të fizikës, i refuzojmë. Qfarë do të mbedin nga matematika dhe fizika? Asëgjë! Nga njerë mund të thuë që jo, nuk përkuptan mirë, të spegoj, edhe njerë a përkuptan jo, mirë, ma vonë e kuptan, e kuptan ma vonë. Andaj, nuk duhet që ti anullojmë regullat fëtare, pse ne promeni si kemi kuptuar drejtë. Ndoshta nuk i kemi ndëgjuar si duhet, ndoshta dikush nuk ne ka spegoar si duhet. E rëndësishma është që vetëm dëvërtetohemi se a është kja, a është kjo zimë,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 ka se Allahu Gjallahu Ala i ka zbritur këtë Kur'an dhe nuk mund të gjindën te asë kundërthënje, asë kundërshtime, asë asë gjë tjetër përvecë se pajtu eshëmëri, odhëzim të, të drejtë, mësimet mirë dhe porosit do bëshme për njerëzimin, përmërësit kohës dhe vendit. Pra dhe nukërkojnë nga gjitho kohësh pëjnjeve,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 tu para më. Në një ritë tonë ja rasadë kushtohet të, të zbonkë askë, kë besët nit. Njër. Ja thotë unë baj këtë, e kanë dekët atin rregullën. Apo ç ti legitëmoi me vrimetona. Ti filtroi mirë nga besët nit. Që tetoj mirë të pastër, të kolluar, larg atyre besënive që thash e shëmtuin e ton në afutin në konflikt dhe mos pajtim edhe me logjikën, edhe me fein, edhe me veten, edhe me njëri tjetrin e që sikur që se, se kente i kente shumëta. I përmanë në një sape të një, sikur që është plumbi, apo, syri i kaltët, potkoni, prera thërje natën, apo, apo, apo kërë të këndon do një plumb i egrë të balkonin do kujt për neve me njëre të friksojme se karmja kënu dekën, dikush ka me dekës, dikush ka me, dek, me shkupi, këtu ujtë, këtu e më rëdhë, këtu e më besët një. E shumë, e shum që duhet të lirojmë vetën tonë, dhe të jepëm jetës tonë një kuptim tjetër, në njënë, fesë Allah Gjallahu Ala, që është në përputhe me logikën dhe arsujnë shëndosh. Ka si kurse të sejka, kjo është feja, që ka filluar me fjallin ikra, ledza, studia, mësa, por i odhzuar, i ndriquar, me shpallin e Allah të madruar. Vëtëm kjo bashkimë,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 Drita më tepër, apo dritës i duhet syri. Dritës nuk i duhet syri, nga se drita mbetë e dritë. Por probleme është, a do të nërgjohështë te më a dritë. A da i syri ju në konu i për dritë. Në qofësi mungon drita, nuk shëja dhe pësa e existon, është. Pa dhe dhe arsua mund tjetë, logika mund tjetë, por në qofësi nuk nëndryshojët, nuk nëndryshojët me dritën e shëriatet, shumë gjyra mbetën të, papara, të pa e pastaj ajo e qepe se errat që nuk është ndriçuar me fenë e Zotit me diç duhet të ndriçohet. E fakt keqësisht shumë shpejt në kët hapësirë të errët zënvan bëset nit fashë them me zakonet adatet e ndryshme e kësaj morrad. Allah na uzur në rrugën e drejtë, dhe Zoti na lëshët nai largon besotnit keq kuptimet për fenën ton. Tamson Allah i manduar që të jetojm jetë të lumtur të mirë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 por një prezentim dhe një këshill të përgjeshme se si duhet të jemi të kujdeshëm për balë besët njive. Tashme është koha që një presim të revënat e juaja dhe e, deri sa të inkuadrohet në do koshë për juve, shu zhej rasin që të letëzaj pyqen e, e, e parë që ka rritë me SMS, thëtë hojë si duhet të veprojmë kërë familje kemi patkoj ose kafë këne kafshve, e vendosën hyjmit të derës së oborit ekstërmat. Nëse i largojmë atë për hapat përimin familjen, ngas atë besojnë fuqin se ato i sillin dobi. Në mërt unë kur them ti largojmë ti flakë, unë flas për krye familjarat, ata të cilët kanë dorë fuqin ekzekutive për të larguar këtë dukurinë nga shtypit e tyre. Nëse kemi dikën më të vjetër në familje, nëmi fëmi, ndërsa bëhet fjalë për prindrit e tanë që janë të rritur këtu besuti, atëherë padyshim se duhet ndjeku rrugët e urtësisë, maturisë, gradolitetit të msimit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 Uh, ty që a tu chaine direkt ka sht glize me për të prindri për shemb juftën pikën e prindrit dron na përpara pak a shtitu islamin në më një mënyrë tjetër jetën tradicionale si po përdoret në kohën e fundit për të dituria ka qen pak më më pak a vendar mal në kampos atë sëmundëturit, tash nëse nuk i kemi prindërit, atë nuk kanë lanë ndonjë ndonjë ë ndonjë sadak të rëndësishme, për shembull si kulitra ose ose rruga ose, ose gjarmidëshka, a ka mundsi për shembull fënia Dhe, si sa dakota ja për për të prindërit atë duhet pa çete për vetë ta jap. Për shembull nëmë për ndërvetë ndërtoi diçka ose voi votimin e litrave ose ose nuk ke drejtën diçka. Po, është qort, qort. A njeriu kur të vdes, paduhem se mbyllët fletoria e tij dhe mbyllët kontaktet e komunikimit i tij me këtë botë. Përveçse nisi rrotë caktuar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 në një sadaka rjedhë se që njerëzit në vazhdimësi përfitojnë prej saj, dhe që sevapë i saj t'i shkanë prinderve. Lejot kjo. Lejot e bëtuat në një liber për shpirtin e babës, o sotë nësë, e kështu mëradhë, që i sadaka rjedhë se që sevapë i saj t'i shkanë shkan prinderve. Lejot nuk ka dhe qëka të keshën këtë dretim, Allah dhe në në mësë mire. Kemi telefonatit të re nënkuadrojmë? Orna. Alej së di kam keni. E, për Xhumo dofta ne bota bu ne pyetje sa të më bisedohet me babën. Bised Tash na kur shkojmë xhamia, i folum drekën para se të më thon namozën e Xhumos, apo është kret çaja tjetër, për shembull kushton ti urës në mëtej të gjysh në mëtej 45 deri në 12 gjysh, për shembull kret namaz Xhumoje. Ja. Çka pyetja është? E dyta është, si jam i folën herë dy vakt, herë tri, as nuk e faliun më foli pastë. E çika pohoçash me ditë qetuar se këtask voke di që janë 50. Shkallon Allahu sigurisht fal. E po më ditë çdo 2-3 që i fol ai 120-30, ajo. E fëmia çfarë mosha kanë? Fëmia çika i kanë 10 vjet edhe dioli 12. Po herë folin 2-3 4 5 ndër trisjen. Po, po. Edhe një pyetje për fond si shpejt po mundona më vonë te sura Fatiha këtu është më ne që të ure shkru në stajin, me një tjetër që komunicijet është në stajin, a dhe nështë me o, a me e. Po e qartë, e qartë. Allah shqabblesh, sallamu aliku. Aleikum, sallamu ala, tullam. Se i përket piti e se, se parë, këse kërë shkojmë gjemi, qëfar falim, para gjumaz falim namaz vëlletara për sunet. Ota të përrisi është namaz vëlletara, nuk është namaz obligativ, nuk ka të bëjmë e drejken. Nuk ka të bëjmë e drejken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 pazvogjet. Tash dikush më thot pas ndërgjën ka e kafshit ti punon kë drejtim. Msai udhzoj nganjëpaka të bëni presion kë drejtim që ti falin pas vogjet. Amba mos ilaçe të mjaftojnë vetëm me dy apo tre vakte. Në mërisht nuk e kanë obligim, por ti e ke obligim me të su, që kur të hin moshë madhore, më të jenë trajnuar dhe të jemsuar që ti falen, ti falen pas vogjet. Se beqen nestay nuk është me a, por është me e. Do thot është nestain është nësë të inë, me e kjo është me e afort, do të të transkriptit në gjunë gjun Shqipe. Kemi telematitër inkuadrojëm? Selam alaikum. Aleikum u selam, Artullah. Dishka me ta vonë i fiqët? Por, na? Uh, jam konë të shku në punë për në më nëgjët. Edhe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 E rëpikja e, e ditë diska me ma shqegu gjatë vezveseve, se shumë kam vezvese, na masë kam. Shumë po haraj, se di sajna, sa ku më fodjen, sa ku më fodjen, shumë po ha ditë na. E qartë, e qartë. Selam alejkom. Alejkom së lehar të Allah. Se për këtë piti, par, pa se, për, jote, për të për të për të ndalë një grua që të shkanë, atje ku dëmtohet shumë atje përse që përfitanë të shkonë me një vend ku e, bën mëkatë madhë dhe pa dushim nuk, nuk i bëz zidhje dhe që t'i ofrosh alternativë që t'i shkonë dikun ku duhet që t'i bëjt rogje si duhet pa dushim se për këtë ki shpërlend madhë dhe ka laugje levuala veç pëse e përpjek pa më varsisht atë kanë dëgju kjo grua pa s'kanë dëgju nga se atë në dëgjen aja po nuk në dëgjen aja kjo që është tjeta nuk ka të bëj me ty, nuk është dor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 ata ku mbator edhe thon se të banar, edhe aq butojmë matën atana jo. For po short, short, short. Not enemy. Not enemy. Wallahi e di që njerit kanë probleme dhe mund të kemi probleme nit në përditshme. Po nuk duhet kurrë me kurrë këto probleme të na binin deri në atë skallë që të bëjmë me drasi, larg asaj. Për drasi nuk ka zgjidhje për probleme, kurrë, absolutisht.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 e kështu më rrëtë. Elhamdullat që Allah të paska pështu, e keshpëtu, e nuk keshku të këzotë i gjellewa ala me vedrasi. Elhamdullat. Fëndreja Allah në natë e di që të ka e pjetë. Zotë i gjellewa ta lehëcov tjetën të është me këto të meta që të kanë shkaktu, në kurezë e në këmbë e kështu më rrëtë. Por me gjithat, mundësh me u falë. Nga se nëse nuk mundësh me u falë në këmbë, fal Nuk ka, nuk ka mehlem, nuk ka ilaq më i mirë për depresion, për stres, kunder probleme, sësa namazi. Ka sështë lidhja drejt për drejt me Allah në Gjallat Gjallahu. është një dorëzim ati që gjdo gjesh në dorën e ti. Andaj, falë namazin, përjetoj e knatsin dhe lumëturin e kësaj bote, duke ju nështruar Allah në Gjallat Gjallahu. Ashtë sësikur se ke mundësi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 Pandaj gëzohu me Zotin tën. Dhe gëzoh ju mundsi që ta kap Allahu për të vardhuar motujtë me jetën. Çmë e jetën. Jeta është shumë më e shtrat vallallaj, është shumë më aqmuar se shumë e shumë e shumë probleme që mund të na kaplojnë, nuk janë vlenas me menunë për vedrosje, pavarësisht pa më probleme ballaçuar me tu. Pandaj jepi, jepi gzim, jepi kuptim kësaj jete, duke i kthy Allahu Tejal. Pëndov për atë të kaluar dhe këthahu të këzot e gjellore dhe falu. Kemë mundësi mu falë, nga se thash, nuk ka, nuk ka e, gjendje që një riu mund të kalën në përte, e që liruhet nga namazi. Qoft e dhe në qofte, asë një gjumë të tyrë nuk ka mundësi me levizë. I tërështë i paralizuar, është i shtrirë, falët me levizë e qërpegve të syrët. Falët, falët me sytë e vetë duke levizur, me shajit, të kokës falët, por falët Përëndaj, ilhamda në gjelan, ka hëgjallar, ka musliman, ka muslimane, ka motra muslimane, që mundi me ndihmu, thirja to, konsultometo, rrime to, të mësojnë që shmu falë, për mas e lëna mazën, mas e lëna mazën. Dhe, pyyti a dujtë që the për e malin që të kajpa, aja nuk është haqinic, nuk ka hojj, i cilë është hojj, i shkolluar, i arsimuar,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 nuk e lutë, nuk e përmendur, a se kjo është e që duhet të bëjmë. Andaj, nuk është e vërtësja e të bënë hajrë, nuk është e të bënë dobi, lërgë e hemalin, të bënë dobi lutja, të bënë dobi namazi, të bënë dobi përmendja Allahot Azuzjel, të bënë dobi duaja dretuar Allahot dhe pendimi sinqert, këto të bënë dobi, të bënë dobi shëqëri e mirë, të bënë dobi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 Këtët diskotabile puna e të limeve edhe puna e me vlutit. Po. Në Koran edhe në hadithë, sikëm hasë, a janë dalura, a janë me kru, a janë bedat. Po. Salamu lejtë. Aleikum, salamu të Allah. Për tëve prime, kemi beseduar dhe kemi diskutuar disë herë dhe kemi thënë se uh, për shambull, Muhamidi s.a.s.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 A ka pas mundsi te ka pas me voket ka pas mundsi mund pa, ka pas mundsi me Ka sikur mund thot po en vakt pejgamberes ka pasas qiar tash me im kar be dat mir a ka pas mundsi persa me im kar me pa dorsh me im kar a ka pas mundsi po ska dorsh te kalon kirren uim deve a ka pas mundsi jo ska pas mundsi atash kotboj kem be dat be dat resin fes aja qe ka te boj me fen at qe muhamedi sos mund ka pas mundsi me e ber po nuk e ka ber dhena ka mësuar në vent të sot të bëjmë diç ndryshe. Prandaj kundërtimi i të treguarit sot në kët pikë konsruot rrisi që e kanë dalur feja. Prandaj për shkakun njerëz që bëjnë qelime për të vdekurin me qos sep, apo aqat diç ka vënë soi më të mirë ka ajo që na ka mësuar Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem, duaja, sadakaja, ato që përmendëm më herë dhe kemi ful disa rreth për Përndaj, të të, këto punë. Prandaj do thotë këto veprime nuk është mirë besimtari do të që ti praktikanë asë të miret me to, për shka aksa si kur që jetë sejka, nuk ka argument fatar për këtë qërtje. Na mi aftën aje që në ka len në atë Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. Kemi një telefonat tjetër? Urna. Selam aleykum. Aleykum, selam, rrëtullah. Qëmë, po? në ka zonë i këtë, në qërë gjëmë të sotë namazë, të në nëmë dhe të gjëmë. Duha namazën e po. Duha namazën e po. Duha namazën e po. Po e qartë, e qartë. Duha me të një mërët. Amin. A mi në qështë atër, duha e ti këllit. Qart, e qartë, e, qart, e kuptova. kuptova. Namazën duha është namazën i paradites. Do të të prej kohës kur dili të ngritet mirë pas linjës e ti, e deri në kohën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 Por nga njëre, në kohën e namaz dhe duhas, i ka falë dëmëlejt. A ka këtu kundërshtim, ju nuk ka kundërshtim. Nga se i dherguar i sëllëllatëm, kër i ka falë tëtë, kjo ka që namaz dhe duha. Do të namaz dhe duha falë dhe duha falë 2, 4, 6, 8. Kjo është duhaja. Namaz dhe duha është tëtë. E dëmëlejt me i falë, Muhammedi sëllëllatë sëllëllatëm shikur në ruar e ka pasë gjithë mund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 të namaz të natës. Po veç namaz duha, po të në me falë, atëra nuk është mirë me shtu mbi 8 reqate namaz duha. Kjo është mendime që mund të më përkëqështje Allahu edhe në mësë mirë. Kemi në televantë të të njënkuadrojmë. Edhe në gjitha po kema. Urna. Allo. Po, po, po, në dëgjojmë, urnani. Selamu alaikum. Aleikum, selam. Er piti për hoqën. Po, po, po, në dëgjojmë, urnani. A, Një që... një që, e genani ja si që genani që yatia ku të fallet vitrin do të më fal pa pala se më ro me flight po e a bën a duhet më fal njëra vitrin tani namazin fi, nafile a na a vit anafilën tani vitrin po e çort e çort vitri është namazi tek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 ose ka thën hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem ijaalu akhira salatikum bi leili vitra leti namazi juaj i funde gjat natës vitri teku prandaj mirësh që me përfunduar namazet nafile me vitr andaj në çufse don me i fal me herë e fal farzun e azis e fal sunetin e azis do don me i fal 30 çotë me herë rregullisht po don me fal bavon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 Uh, çfarë do të thotë as mall? Sana, sana, sana pra në raj të Zotit. Ah, çka na pret me raj të Zotit? Po. Po, është çort, është çort. Rana dhe gënjeshtra është prej mëkateve të mëdha. Dhe ai që gënjen, dhe ai që rran, qod denim te dhem te kallah asojel me zgjart te jehnimit allah na ruaj prandaj uh, pejgamberi sosen me ka permase njeriu qe sarran vardimir ked bot rani era randu era tri era atate të kallah e merr amn ranc asht mir me pas te kallah amn ranc asht kec shum para me kon i njohur te allah me rancak te dit e gjykimit gjykohet me amn rancak dhe ngjallet ne shoqin e rancakve dhe dhenohet me dhenim të rëna cakve. Përndaj besimtar nuk ranë. Musliman nuk ranë. Musliman ndodh me gabu, me bundë një mëka caktuar, po me rajtë. Nuk, nuk, n... a i të të një kush, po ka musliman që i parrahin, po rajin, po që ka bojë mënau dhe që ka tjetër, po fetaresht nuk paramendohet një musliman me gënyu. Nuk paramendohet një musliman me rajtë. Muslimani e fletë të vërtetën. Vërgjimesht, anë e duhet fëmija të ed vazhdimisht të afletë të vërtit. Pra i ka dënim të dhemshëm, Allah në rritë e ka Allah në manuar, personi që rranë. Kimin telefonat të të rinë kodrojmë? Telefonat të rinë kodrojmë? Telefonat të rinë kodrojmë? Halo? Urna? Urna? Në ndëgja më falë nga telefoni edhe ndale pak zërin e televizionin. Halo? Halo? Halo? Po, po përndëgjojmë urna, urna. A le po, po? e kemë të launë. Urna u nga. Dhe që atë përpërndin, ta shparate mërë dhe, këta shprindinem. Po? Dhe të të të këmposë, ukonë shumë shumë shumë shumë japën, u më dhe njerë dhe në daj, ukonë shumë shumë gjërësi, ukonë me të gjithë ukonë. Po? Po? Edhe te përfundimi para se me vdek çka çka unë më bëj tash për ta se as nuk kaja kum bon halal para as nuk ma ka bon dash se bon halal, një para që më von harroni një tjetër para se me vdek po po edhe çka mund çka më unë më bëj për ta tash ti çka mund më bëj për ta unë si si po rend e çort e kuptu më çort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 lut Allahuna azhgal që Zoti i Gjallëqërori ju bashkon në xhenet. Lut Allahun që Zoti t'i jafë fal mëkatet. Jap le mosh në emër të ti, bërë ndonjë punë të mirë në emër të ti dhe thuaj Zotit që ekspolimi këtolet për babën tim. Andaj gjithë atoën mundsi për të përfituar babait për te. Sepërkët halalit shpesoj që mos të ketë pas nevojtë të kërkoni halal nga njëri tjetri. Por në çuse me vërtetit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 Urna. Assalamu alaikum. Aleikum assalam warahmatullahi. Unë jam në Gjermani, ekam nifti, më vonë, me familjen e mërore. Unë kam qenë në një kurs të Koranit. Dhe kam shëlu pasur fletë pas tentë të shkatisë, më vonë të vonë. Po. Dhe ka të ngjatë çfarë ka pasur ka takuar. Më shamba 3 ditë pa së ndërmërm donë të na bën për të qenë me dhurë në libr për sinë me kënga revolucionare selekt në 15 milionë kopjë të cilija pas janë shënuar me gjendje të trashë kalios. Ë po short, short, short. Short. Uh, Ë fakti çë, domethënë uh, tipo i afro diku islamin da potenton me nxjerr nga errësira në dritë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 Me u bindë në në vërtetën, kjo është arritën. Por me heq, me të i pa bindën kur gje eqë, me të mështu në kur gje eqë, kjo është si kështë me të mëshku në shkullë eqë. A është arritën? A përsojtë të ishë jo. Dhe një të menoj se është e arritën, është mendim, është, është, është përparim, me me të atë estë. Fatëketësishtë. Por së qoftë, ti përpjeku. Nështë ta Kurani mund tjetë një Ja bëdh ç'i për shtatat situatës së saj. Përshëndetje ç'flet pa për argumentet e ngirimit të Allahut, e krijimit, fuqisë së Allahut të madhnuar. Uh, Ë, jap ja edhe pse jo. Japja do një libër ç'flet për historinë e pejgamberis sallam. Po në një, një version pak më i shkurtum, ju detalet të shumta nga se, dorsta mund me i keq kuptuesi kupton drejt si si si si hyrje dhe si fillim, japja, do të thonë një libër. Që është e përshtatshme për ta. Çoftit edhe historia e pejgamberisë sa sallam, që për shembull libra që flet për moralin e Muhamedit sa sallam, do libra që flet për mshirën e Muhamedit sa sallam, do libra që flet për për mirësinë dhe bujarinë e Muhamedit al sallallahu aleyhi dhe sallam. Atë përzihen libra që flet për një aspekt të caktuar nga jeta e tij që tanë, blesh pa ku një aspekt nga jeta Muhamedit sallallahu tanë, tanë mirë, tanë drejt. Prandaj do thotë mundon që të them që të ndihmash me do nga e... nga... nga, nga e jo krisje ka kaplu, që delta e vërteta, dhe në tërë këtë përpjek të e që ti e bënë, me lene e logeleolaki, shpëlem të këzoti i madhnuan. Kemi të njënën, njënën, njënën, njënën, njënën, njënën. Selam a lëkim. A lëkim, selam. Selam a lëkim. Njënën, njënën, njënën, njënën. Njënën, njënën, n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 Ja, binë tradit mirë lëzi me tashat mësimit. Qase me këty çort ne arritme më madhe. A neyse se fmi i arritet në në kërcim të valzim, ai dëmozoan neyse do të mbetet do të bëhet në spirit kia dhe do do të ja bashkëngjith sot neyse edhe edhe muzikën, valzimën, doras shkuren edhe për kafe ku valzohet me këtym rrat, dhe nuk është mirë me para përgatitur për një të ardhme të rrezikshme dhe jo të mirë. Për këtë arsye ti mësë e namazin, ti mësë e duatë, mësë e lutjet, ti mësë mirë në shkollë, tash, kur fillon me shku në shkollë, mësë e shkoll, shkronjat mirë, mësë e matematikën mirë, kjo është për ty. E ata që të mësë e me kësuj, thuj, unë e kom pun tira matmeqme, kom që fa me bëti etër çka. Andaj, pa dushim, të s'ki gjuna, të nuk i gjunahe, gjuna, por Allah i nëzut, ata që për të mësë e me kësuj, A nuk punsoni shikatar që, që është më e harë që duhet më të mëso ato që është më e mirë. Allahu xhe lalahu an dihmuft në, në edukimin e fëmijëve tënd dhe në kultivimin e vlerave që ju duhet për të ardhmen, për të ardhmen e tyre. Telefonat tetë në kuadrin. Selamun alejkum ha. Aleikum selam tullah. Kamun syni budget. Fornë. Kur bësh kryen në xhamom me fal dy rekate xhef kurhin xhami. Po, pesoft një xhamat lira, do të na kalojnë për fora, andaj andaj prihin namozën në nëse na në falojnë. Po, është qartë vë. Edhe ne use bën. Unë po, kom kom spinau vol warisoc these the, të jam një aftëkore këna, edhe bën shpesh, do të gjithëherëçi fol në grekë ikin di, po të gjithëherë këna, edhe gjenoza të shumë rond ban takimi më pas namaz gjenoza. Po, po. Po një pjesë në pjesën e xhamosit shaqom rrimshin bua bua ki jasht dhëra kur është shaqom si janë ditoret qila edhe folme me me vështësi për zhurmën e stilë edhe shumën e marrën një norë edhe buin zhurmë doja gjithëherë i thirr hujadin atë është është thonë xenashi për rrimn vasmia jashtë si më fal po tjetën tjetën vetëm e bën çka shposhën sikur bëj shilpë sepse folët as e folën gjenoza çka bunit atë Po janë një pjesë në ahimna, falëm namazën e gjenazër, po një pjesë e madhër i njashtë. Po pjesë. se falën gjenazën? Jo, jo, jo. Po, po e qartë. Selamu alikëm. Alikëm, selamu alikëm. Se preket për të për të sparë, se është kanë në gjumadhe i falë dyre qate, kjo e në regullë mu falë, po heç nuk është në regullë, dikush më dalë për para. Ty nuk të aprishë namazën, po aji ka gjunatë madhë si të dhejtë andaj çesë di kur të më do për para pejgamberi sa na ka na kamsua dhe na ka porosit që më pengu dhe më nal me acid dorën mos më lejon me kalu para neve me shtymat utja ma lar me kaluati jo pran neve ku na imi dukur farda ku bim sejtë të fat keq se vëllai këto probleme që dëgjojm në xhami i del diku për para në xhami bon zhurum në xhami kanë safat në qafë nuk është edukata xhamis na kamsua kush Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Njeriu, në kohën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam ka një jumë dhe i dërguari sallallahu alajhi wasallam ka qenë duke marrë hutbën. Dhe ai ka kapërsy çafat e njerëve më do të përpara. Kur ai ka pa kështu Muhamedit ka thonë: "Olo!" i ka bërtit nga hutbja. "Olo, së mjaft i shqetësova njerëzit." Kjo është shqetësim, këndon rregull çu të bërat. A dohet timi të edukuar të kemi sjellje sikur ne kamsu Islami, të sillemi si duhet në në gjamija tona, të kemi një lej kulturë, më të vërtit, kemi një, një lej respekt në dërsjat, një një karë mu falë, një një karë në përmendallan, me lezu kuran, me bo dhekër, me bo lutje, me kërku i stikfarë dhe falje, është krem dhe, është mizori dhe, është padrecimi, me i pengun njësë të tilë gjami. Në duhet ime të dukuar, dhe pa duhet shumë se, ata kanë gjunat madhë për k Nëse ata që rinin për jashtë në kfalën e xhenazës, Allahu xof, kanë kuptuar njëri vallaj me konlar, po vjen te vore tash njëri çuditë, e din që ndoshta masi ajë Koranin. Edhe përrin për jashtë dhe kish nuk merrm më sin pe kësaj, vallaj nuk që këto. Allah, në të vor, të vor, e di çfarë jamësh këtu. Allah na rujt. Vjen te vore, vjen. Te vore vjen, është dijnëshë. Nuk i bota msim që muqju me lagat të durr, që si ka lagë ndoshta kur me abdes at ftyrë me lagë. Em u kthyp ka kibla, Allahu Akbar mevon namazin, ozos. Ne sain çapëm nuk kemë mësin, ku kemë mësin? Po ne s'kimë çfarë bëjmë? E jone as ti porositem, e jone as ti throsim, ti mësojm. E jone as që ti ftojmë me të mirë, ne luti të lutim Allahun që Zoti i gjithësisë ti, ti u dhë zotave. E nkuadrojmë 88. Selam aleikum. Aleikum selam tullah. Jam në jam në Ballë në Prishtinë, shpinë ka më 24 me... xhamia. Ja. Da shkurohë gjumonja, unë e marq, ardh, për, fjall, të shmoj shëmë, këmë qështë me hytë kërët e mafë mitërëvit. Deri sëtë nuk jo më ardhë, po për fjallëve të mëndonë që këna më dëgjuqë so, që shto ma lërgë në shku në gjami, diko e në kima shumë se vate. Aqa e këmë në qatë se vate në se vitë mitërëvit, se ti atje se shmoj shëmë, dë më këmë këmë në ke një muë edhe shumë pe ligerata, edhe këmë respekt më ardhë Po ty që më ishëm e këmqef shumë e këmë gjumon, do më hëmë si dhe mësë ofër kumë qatë gjamin që poshënjë të pazari, aty, po më dohë këtë qatë po? të më nita, se dhisa është e vërtet. Edhe në pytje tjetër, dohëta me ditë, dohë zdojë që mësëna së vuftë, dhe se më dohë që gruja 7 zonë edhe tash ginekologi ose ginekologi ta bënë një pytje, apo dhe më kështu grunë, apo dhe më kështu atë frytin tënë. Qëllën dhe të më dhërën përzizhëtë mështë që në ty në dyja, më së në së provozohet, po në së ndohet, dhe dhe dhe. Po e qartë. Selamu Aleikum, Allahut Shpërblev. Selamu Aleikum. Limeqë, Allahut Shpërblev për respektin dhe për fjallet, Lysa Langele Gjilalu që në bashkon të mira dhe të në bënd nga ata që gjithë më përvetojnë nga njëri tjetëri. Së përket, orë dhesë njëri shkon, gjumaja do të të Amazë të njëri e falë në mëoz rëndomto dotot njëri shkon në fona moze dhe del pe xhamisë. Xhomaja ka edhe një pjesë shtojse, ka hytbën e xhomas, që është një legjerat që njerëzit përfitonin duke usim pesoj. Andanilin këtë rasë shmi me shkuati ku i flan zemër dhe knaçi duke dëgjuat atë që legjerat. Edhe pse mendon që në mes në Karthagemia aty të ndjen fjor të mirë. Në kanë u me llod veten ose ose me ngarku veten më oraq larg duke ndëru qytetin për shembull për ta dëgjuar në, në hytbë. Por nëse ju qofse e bën, patyshëm se këthe kemi kish problem. Ka se pejgamberi sa sa më ka përmendë ditën e xhumës, kush ecë me te për denjami ka shumë më të madh tek Allahu i mënduar, po thëm nuk duhet kjo të bëhet si një lloj si një lloj ndoshta ngarkese për ty që nganjëndas edhe duhesh më ngut ose më lëndin një pungë, sa patyshëm dvin bagë ku majë me bogate të marr me shërbisë më shkuat atje te trihoj që ki çe më ndëguaj kështu më radh. Pra këtashio po thëm që ti shko atje ku të flenë zamra më tepër, ku përfitër më tepër. Duke mos shkaktuar në një, përthejmë kështë kështimisht, fërkim apo në një fjallë me ata që i ki për rrëth. Me thonë se këtu së falë, jaja, une besoj që në gjdo hudë bët gjumas, në përgjësi, musliman kanë qëfar të nëgjën nga gjëlarë, kanë qëfar të mësojnë. Po nga njerëz nganjër diku ti pëlqen më tepër katëna për shkakun e xhamatnit që falën tona, por djumoshkun e falën dikun tjetër. Falën te hoqja tjetër, por djumoshkun falën diku. Ka këse njerëz, ju pëlqen më tepër stili, metoda doni hoqja caktuar Hamla që kemi me zgjidh. Perpara nuk kemi pas këtë mundsi. Do të thonë kanë qenë të kufizuar xhamia ku ndiman njeriu ka pas mundsi më ndëjuti çka ose me me me, me, me mësua diçka nga se ndoshta edhe plot xhamia janë është liruar hyrjeve në, në gjuhën arabe, kasbrit hoqja dhe kaç Nëxhamlë kemi një llojshmëri, kemi një colore të xellare alhmla, kudo që të shkosh mund të për mund të përfitosh. Andaj ti përmbaj asaj që të flazamra më tepër, edhe me linën Allahu jelle wala, sa do që më tepër të munduosh për të përfituar më shumë në këto të thim këto sevap dhe këto probleme më tepër. Në përket pyetjes së dytë, kjo pyetje nuk shkon në çfse ndodh. Apo nga se nuk e di më thona si ndodhin. Apo por në esencë Në esencë, do të thonë qoftë rrezikohet jeta e nënës dhe nuk mund të shpëtohet jeta e saj, përveç me abortimin e fëmijës, atëherë këtu do të, të ka një parashtem ku lejohet abortimi i fëmijës për të shpëtuar jetën e nënës. Por kush e vlerson kët? Nuk mund ta bën kët një mjek. Po duhet të bëhet një komision mjekësh apo të së vlerësojnë se, se me vërtet, vërtet, si të vërtetë, me të vërtetë, sipas të gjitha gjaseve Situata e nenës është në rrezik. Ju jo, ka mundësi me çën rrezik, por është rrezikuar jeta e nenës. Dhe nëna më ai vdesë në lutën e Allahut, por po flas, për, po flas ka aspekte i shkaqeve, i sebeve që ne ai shohim. Nëse mjekët vërtetojnë më të vërtetë se jeta e nenës është kritike dhe është rrezik, do nuk mund shpëtohet nëna ndyshë për vetë, duke i yekov miu, ndoshta edhe para kohës. Ater këtu ka, do thot një rrugdalje fetare për ta shpëtuar jetën e nënës. Por thar duhet me qenë shumë shumë të kujdesshëm dhe të vëmendshëm dhe të sigurt në marrjen e vendimeve të tilla. Enkuadrojmë edhe telefonatën e fundit për sonte. Aleikum. Aleikum salam. Ehm, um, hojë bani fikë. Forna. Jam 15 vjeçore, kam dëshirën më numbulisëm ç'të rrij, ç'të rrij atë vazhdimisht i fol di për sëmundjen e lëmin e ta. Buta, më më kjetë, e, të në çfarë dëgut ashtu për atë gjithmonë nuk kanë kundërshtuar për të Hasan, nuk kanë kanë konsinu, çka mund të thifi është në anën e kafesë, ndër falëndesa, nuk kanë bavë durasie të shumë sa me tëra. Çka un kishe thon këtë rast më bó. Selamuleikum. Ola është problem tash na me i verifikoj gjitha këto kërstime a do të jenë kështu apo nuk do të jenë. Ka shume raste kur kanë kërsinu, po kur ka paqe fëmia është i bindur, është i vendosur, kanë një dorë. Asa kur kush nuk ka ku asaj me ubiet në vet për bindjen e dikujt autë, nuk e bën kët. Unë nuk kam çfarë më ndodh asnjë fërkim asnjë gërvishjas asjën familjen tën e largasoj pritvet tu. Nuk kam dëshirë. Mirpo ajo na është që ta sqejgojmë dhe sqarojmë vendimin fetar, atë që Allah na ka obliguar. Allahu ta ka obliguar që posa të futesh në moshën madhore të mbulluar. Kët Allahu ta ka obliguar. Në qoftë dikush me dhunta e kshamin, nuk lën ke shtrejton. Të Atëher ti je penguar nga vendosja e shamis. Në kët rast, në kët rast, atëra do thotë prat rastin, ë, domethën e, e volitshëm kur e mendon samin. Sigurisht e di kur për shembull, ti do mufalajt shtysh lën, do mufal shtyn. Të dish gjithë jo me tentum mufal, edhe pse ai po shtyn. Dhe risa ti apo mundsi apo mufal. Por ju me lon namazit. Për pra shkak se një herë kanë kërcnuar, do ku ta merron kët gjithmonë. M'kan thonë një herë baba, e çet, çet pishpish, e tash rriq është zbuluën tankon. Jo përpjeku. Që çreniar provoja dorsta kureçëshamin edhe bon savër pa k një kocaktuar ndashta do zoti që leuala bën zgjidhje ka shumë të muslimanët që fillim kanë vujt, kanë hijë, kanë pas pore, pore ja kanë dal, kanë fituar kët betej. Dashë kan pa prinsi, kjo është bindje, kjo nuk është diçka që luhet me të. Nuk mund të kërcënot kur kush nkatrejtem. Ai dua të them që Allahu thotë takullah mesotat. Keni frikë Allahu thotë keni mundsi. Përpjeku mundohu ma dje edhe përvoja me vendosë, shiko njerë qëfar përbëhet, nëse nuk mund që tash të parashikojmë qëfar do të ndodhë, dhe në basë të parashikimeve të pasigurta, të anullojmë një vendim fetar, nuk mund më këta bëjmë kështo. Allah të ka obliguar me vendodhë shamin, e pastaj, pas vendodhë shamin, pasoja që mund të ndodhin, pastaj mund të miret parasysë se qëfar duhet të bëjmë më të utje. Nuk mund të marë përjesi që të të mëse Nuk monta moskë për asgjë, por as në kam dëshiqe dhe në anë tjetër të ndodha ajo që do shtat uh, print kan krëstumet me me me debungar sapi apo diçka tjetër më tepër. Por megjithatë, u duhet ta them atë që zoti na ka obliguar ta themi se gruaja femra, posa të futet në moshën madhore, e ka përgjegjësim që të mbulohet. Dhe ka mundësi me pas në këtë temp pak probleme, mund të ketë në këtë temp presione, por duhet të bën sabër, duhet durim. Dhe me lenin Allah xhallahu te ala në çësa treguhet e këmbgulur, treguhet e vendosur, e lut Allahun për rugdale, me lenin Allah xhallahu te ala do t'i bë at rugdale, sikur që i është bër shumë shumë premtatorëve tona muslimane, po ka të tjera shumë që kanë mbetur ende, duke e, u donu orfadikësisht, duke ushtruar betodhun e e, e ndrushme, duke prituar persona, por megjithatë, megjithatë në çësa bën sapër Allah xhallahu te ala të bën rugdale. Mekochi edhe ne erdhëm në fund të këtij misioni i shiku ndëruar, pyetje pas pyetje, inkurrim pas inkurrim, Risullallahu e ndemanduar që të kemi përjetuar nga ajo që kemi dëgjuar dhe kemi thën, dhe ajo që është thënë e qelluar padyshimse është sukses prej Allahut të ndemanduar, përsahtu që ku kemi gabuar është pjesë përbërëse e natyrës së njeriu që është i dobët dhe matmeta, Zoti na plotësoj me të mirën në amsufft atë që na bën dobi. Na mëson që ta praktikojm atë që e dimë në mënyrën më të mirë dhe më të dur. Më kaqë pojdo fundin takimi në arshëm, zot i ruajt. As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.